شر میدان பை تول خلق وو ولادي و ايز قال الله اوغ چيبو يلا ياي سبنا مريم ايسا ابن مريم, ابن مريم انت اياتا قلت ويري لناس خلقوتا چا تا عيسایانوتا چيت تا خيزوني ني سما و امي او زمامور الاهيني دو الله دالا زماد الله نه سوا تا عيسایانو تويلو چي ما زمامور الاهو والله سره شريكه ذبو تعالی وی الله تو پتا دا چې دو دني دی ویلي خو دې قوم د مشرکانو دا بیزت کولو ملامت کولو دا پاره قال ابو ایصال علی السلام سبحانکا پکیدا تلر الله ما یکون لی الا یم بغیلی ندی مناسب مالرا انا قوله چې زویم مالے صلیبه حق چې ندی مالایق مالے خبر لایق نه دا چرتا ز چرتا داخلو دا خبری زدا سویلشم چې زما عبادتو کې ان کوند قلتوه بالفرض کچرتما وتوین فقد تا تخو پی پوی ته خبر نه تعلمه ته پوی ما په سباني في نفسي چې زمما په نفس کې دی ولعالم ان پوېږم ما په نفس کې چې ستا په نفس کې ذات کې دي انک به شکت چې اند الله مل غیوب ته ډېر پوې بغېبو او ما وتو چې ما خو ته توحید بیان کړو ما قلت لهم مانو ویلي دي تایل لما امرتنی به مگرغه چې تا حکم کړو ما ته پاغي ما خو دوی ته هغه ویلي چې تاره ته ویلي یا غدا چانه ابد الله بندګي ده الله کا وي ربي و ربكم چې زمما مرب ده استاد ما خودی تو توحید بیان کرده ده وکن تاریم شییده اومز پا دیبانگاو خبرداد ما دوم تو فیم ترسو پوری چپا که یعنی شرک تا می پریخی ندی خو فلم ما توافیتنی کل چه تاز واغستم نو کن تان تر رقیبالیم نو توسنگ احوان پا دوی بیاتی تخبری بیا کو روسته دا سرزه شری ګنیم کړی ویم خو ما پخپل جون شیر تپریخي نه دي وان تعالی کله شان شهید او تعالی پاری او شی باندي حاضر او نازيري ان تعذبهم نو استا خو خاصتا بندگان دي کپدي شعر کولا ان تعذبهم کوته ولا سزا ورکه ف انو میباد نو دادي استا محتاج او بندگان اس نشي کوله وان تغفر لهم کو بخنه والله کوي نو فینك بهشکه ته چان تعالی عزیز الحکیم زور اوري استا لاسو نشيني وي بس داستے اختیار عیسی علیہ السلام دا تقریر وک حاجیزی دا عیسی علیہ السلام میش تاسوت خدای جوړ کړي دے عالم الغیب غنه متصریفی غنه دارنګ او داغ پنوم نظر نیاز منخت شکرایمے پیش کوی حالانکہ او خلا تاجس قیامت کے با اعلان د خپل اجزای کوي او وی ما توحید بیان کړي دے ما نری ویل شماس الله سره شریک حدیث کی رازی ابو بخاری شریف دویم جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام وئی وئی دغه سي بمآتم او دیل شي قیامت کی قیامت کې بمآنم ته پوښتې چې محمد رسول الله سلام آن د قلتل الناس اتخذونی و اتخذونی الہ من دون الله اے محمد رسول الله تاده خلقو تویلو چې ماخ نه خدای ویله جوړ کړي تاده خلقو دیو نذوم په دې خلقو کم خلګ دی چې پیغمبر نه خدای جوړ کړي بریلیان دی کان نو زویم کانا داسه بول ا ان تقلت لنا استاده بریلیانو تو ویلو ه چیمانه خدای جوړ کئ نو نبی علیہ السلام وی اقولو کما آ... قال عبد الصالح اخ جواب ور کوم کم چه زما رور نیک رور کم جواب ور کړي ایثار علیہ السلام زمم دا وین سبحان کما یکون لی ان لی مالے صلیب حق ان كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسك ورالم في نفسك انك انت عالم الغيوب الله تعالی پاکی دا څنګه غوی شم چې مال حق نشته کوي لمی ته خبره زکاتدار خبر او ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي و ربكم ما توحي ترا بلیدی و كنت علیم شهید ما دون دو فيهم ذو ترغه خبرم ترسو وړي چې پکیم صاحبیش تاریخ نه کا ای توحید کولیو ہاں فلم ما توفایت انیو چیکلتا وفات کلم نو انتر رقی والے <سؤال> ام بیت نو کہ احوان سر شریک کلم نو نبی علیہ السلام ای زوم دغه او حدیث کی به راځي ناسبم په حوض کوثر کوسر باندې مناستم خلق له بو بو ورکم نو فوی جواب ری جار مین امتی سکاسان ما زماده امت نه مال راوستي شي زمات طرف ته بر روانه زبا ندا आवाज لغم حلم ویلیا حلم ویلیا حلم ویلیا ما ترازه ما ترازه چې ز اندازه کوثروبه درکم او شفاعت دلوکم پدې کې به اورل راوستې شي فَيُجاو بې رځال مين امتي سسړي به زماده امت نما طرف طرف رواني پدې کې فرشتي به فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ زماده د دینز کې به پردہ واچي معنی به پسکی یو روایت کې رازیدا سه ویرانه پسکی له کسړې چې پردې اوخ د خپل د غاو د خپل پټینه پسکې نو زه به आवाज وکم چ انه مني انه مني دا زم ما مرګريومتيان ماته را پرېره وبول ورک نو يما تبوي لشي پي او قالو وبوي لشي انك لا تدري يا محمدو انك لا تدري ما احدث بعدك محمد رسول الله سلام تا پتن لګي چستان آباد دي سمر بتات ستابدين کې پیدا کړيو د هديس کيم څوک دوکنه کې ښه دا هديس دو, دو قسم خلقو بارکی را غلی دی یو د مرتدینو بارکی را غلی نو بازی خلک دی حدیث دغه غا روایت پری دی نو غا روایت بایان کی چه لایزالو مرتدینا دوی همیشستا پا دین که مرتد کی دون کی و نو زکستا دا خوز کاسر شفاعت لائق نید نو یا ساته دا روایت یو د مرتدینو بارکی دوی د دا, دا مبتدینو بارکی دا فرق دیخوا پا <تصف> دیزان پوی نو داده ما هغه روایت وی چې د مبتدیین مبارکې چې انک لا تدری ما احدثوا بعدک دا مبتدیین او چې کوم روایت کی راځي لا یزال مرتدینا هغه مرتدیین دي دی چې د نبی رسول الله د وفات نه بعد سوق مسائل متل کذاب پسې شو چې ارتداد وکړي هغه نو نبی علیہ السلام بوی چکہ ما ته سواب ما ته پریشتي وئی تا ته پته نیشته دستانه باد نوې بدات پدین کې پیدا کړي نو زبسه ويم فاقولوا صحقن صحقن لمن غيّر بادی وتبو برباد بر دشی چې زمانه بادې زمان دین بدل کړو نو نبی علیہ السلام بو ته خیر کین نو ګوره ک دین اوسو خبري ماله نشه یودا چې پیغمبر الله سر شریک کړي شوه دې نو پیغمبر او الله په خوشاله نه نو دا شیر دې چې دا دوی یې کوي او بل دا پیغمبر چرې شر ته بلنن نه کړی توحید ته کړی دا بل دا چې پیغمبر عالم غیب نه دي دا وره بومت کی رست مرتدین راغلي دی مبتدین راغلي خو دا پتن نه غي فرشتي ورته چې ان کلا تدری ته پتن نه دي نو په لیو مسله ته ماډو ماشوا ارز اعمال والا دا یو مسله هم جوړه کړی دا وی ارز اعمال کی پا پیغمبر بانه دا اومت آمال پیشکولشی ارز آمال <coughs> نویو خبره چه ارز کې د دا تبصیری ارز آمال ارز آمال تبصیری مثلا کیگی دا هر اومتی نو بیا دا دیسه مطلب چه انه کلا تدری ماه دا صوبا دا پا کارو چه پیغمبر دا بتا وکننه دا بیده تو کوپرونی آغاو که دا اومت دا بیده تیان و مرتدین نبا خبرو دا وفات نباد بیا ولی دا په دوه معلومه غا مرتقب ایمانه بدتیره وغیرہ نو دینه د معلومه شو چارزه اعمال نشه تفصیل ها ارز اجماعی په دې مانو منو لکه مثلا یو امتی درود و په پیغمبر ها ایسه له ثواب او دوه وکړه نو دا اجر ثواب پیغمبر ترشی کنه نو ته چې دا غي دا غ درود دا نیک عمل د پیغمبر د پاره د ایصالې ثواب ورسيسته یی امتی ته ته توفره ریګلې دا صحیح خو تفصیلی عرض اعمال او بلدا نقصان بلدا دے چې ارز اعمال تفصیلی کې د پیغمبر نو پیغمبر د پاره هغه برزخی ژوند چې بهترین حيات ته د اطمینان او خوشاله او ول اخرت و خیر الک الاولا نو خو د اطمینان نشو د غم شو نن دې پلانګيومتې کوفر کو کوبل شیر کو کوبل بيته ته کو پیغمبر غو پکا ور تاسو ظالمانو خواړزار ک خفم ک نه څه کوي نه نه ارز عمل د حقیقت سین نه وره قران ول کونت عالم شهیدم مادون تو فیهم فلمما کونت عالم شهیدم مادون ان در رقیب ال ان توازب فئنهم عبادک و انت فیل اللهم فین کا انت العزیز الحکیم قال الله الله بوی د دې بیان د عیسی علی السلام نبا او د ام بیا د بیان نبا ها زایو مو دروازه یان فو صادقینا چې فائدہ باور کړي رشتینو تصدیق کوم د دې رشتیا صدق نو دی رشتی مراد توحید ده چې دنیا کې د الله توحید بیان کړی د تابو اوس فائدہ ورکی لکه عیسی علی السلام چې فائدہ ورکړه نو نبی علی السلام ورکړه لهون دی د پار جنتونه وای بابونه روان بایلانه داونو دا, دا غینانه رونا مې شوي پدی که هميشه رضي الله عنهم الله با راضي وي د دوی نو راځوان دی براضي وي الله نا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی ویلا داود دا توحید په صورت اخر کې ولل الله دا کامیابه مسله دا ده ذالک الفوز العظیم چې لای مالکو سماوات خاص په اختیار د الله کې باید چې د اسمانونو او اس زمکو د او مافي هين او هغه چې زمکو او اسمانونو کې دي والله وعلى على كل شيء هو وعلى كل شيء قدير الله پاره او شی قادر دی د قران پاک یې وایي سخت ماشي